ועכשיו, רגע, שלא כולם חיכו! מה הדורה? הדורה מיוחדת של שיר בשקל. שיר בשקל. צ'ם, צ'ם, צ'ם, צ'ם, היום בשיר בשקל יש לנו פינה מיוחדת במינה שמוקדשת כולה לאדם יקר אדם יקר בעצם חמשיר בשקל עם מדקדק אנחנו מדי שבוע משמיעים כאן חמשיר כל אחד יכול לשיר חמשיר בתל אביב לסר ולזכות בכל מיני פרסים אבל יש מאזין אחד שמזה כמה חודשים משאיר חמשירים על גבי חמשירים עובד וחורז עשרות עשרות עשרות ואנחנו לא מגזימים ואנחנו פשוט לא נשמע לנו בדיוק להשמיע אותם באותו רגע אבל הוא מוטה ומשקיע, לא תמיד יוצאים לו חרוזים, לפעמים הוא משנה טקטיקות כדי שנשמיע אותם, מזכיר שמות של סלבריטאים, יורד לכל מיני פרטים מלוכלכים אנחנו מעריכים אותו מאוד על המאמץ, ובשביל זה? הכנו לכם פינה שנקראת החמשיר שלי הוא כזה ערן זרגרי, כל חמשיריו, יש חמשירים שהורדנו, שום דבר לא מוכפל, שימו לב החמשיר שלי הוא כזה, שלום, החמשיר שלי הוא כזה הייתי בבית הספר היום, ולפתע הרגשתי אופק חום, לדעתי מעבר, וסערי, סתם רער, מזל שהיה לי מטריק. חמשילים שלום. רגש לי אורן ורגרי, טלפון ששמע, ביי. שיאמרו לחרוזים. אוהל תל אביב שלום, קודם כל הייתי צריכה נהדרת, והחמשיל שלי הוא כזה. אחרתי בכיתתי במסיבה פיתה, ולפתע קיבלתי קרקוס קבע. הלכתי לישון במיטה, ולא חזרתי לכיתה, ומדע שזה עבר לי מהר. חשבתי שאתה רגש אורן ורגרי, נתן לי אכלתי סלט ולקחתי שלט, מוזל שאהוד לא קלט. השם של אורן זרגרי, טלפון שש היום הייתי עד ולפתע קלטתי שזה השכן. ברקתי עליו ביצה, על ראשו התפוצצה, חבל שאותי להרוג ורסה. השם של אורן זרגרי, טלפון שש חמור. בבקשה תבחרו את החמשי עיר שלי. שש חייו כזה. היום עיינתי בדפי קו, ולפתע ראיתי מודעה כלפיו, רציתי לראותו ודירכו לי על מותו, ומזל שקניתי חדש. אני מקווה שאני לא מעצבן אותכם עם כל החמשירים שלי. הלכתי לבקר את חברי מני, ולפתע נכנס לבית אורחומני. לקחתי ריסוס, וריססתי בלא היסוס, חבל שקיבלתי מתנה סוס. ושוב אני רם זגרי, ונקבה שתבחרו את החמשיר שלי, ואני מקווה שהוא מספיק טוב, טלפון 651. אה, החמשיר שהיו כזה, כמו שתיתי חלב של טרה, ולפתע הופיע לפני המשטרה, קפצתי על פרה והעיפה על חרה. ולעולם לא תנחשו מה בסוף קרה. שוב שבו רן זרגרי, שוב, החמישים שהיו כזה. אתמול חזרתי חזרה בזמן, וראיתי את כל גזירות המן. קראתי למרדכי, ולפתע שמעתי שבייאמן, שוב, החמישים שהיו כזה. אתמול ראיתי אב, שבשכן עם חבריו בפרט. צעקתי לו ראיתי, ועליי כפוזר. לא עוד חמישים, אלא גם הצעות וראיונות. אכלתי לי בכיף על אנס, ולפתע הופיע לפניין ראיתי שהוא ענת, ועשיתי לו פנס, חבל שקיבלתי אתמול נסעתי עם חברתי יחניהו, שחמינו בחיניהו, שיחדנו לנו בתיאום השנה, חברה חברה חברה חברתה בדרך הביתה. הוא הציף את הלנסר כבר. אני רוצה להעיר הערה. לפני שבוע בערך קראתי בעיתון מאמר, ובו כתוב שרוצית להקים מסביב לבית הקברות גדר. ואני שואל אתכם, האדמה הבריאה, זה קוצר את היפרופוטם, זה רם זרגרי, והייתי בקראתי הצעה, מראש ועדת של הפרויקט ההוא אני אעשה פינה משלי, כאילו מרוב החמשירים אבל הייתי רוצה להציע שאם כאילו אתם כבר עושים פינה אז תעשו פינה שכאילו אני אקרא עיתונים וכאילו את הכתבות אני אמציא עליהם מזרחות ודברים כאלה. בטח אדם. בוכר חבל, בכל מקרה. ביי. שם שלי הוא רן פרקרי, מקווה לזכות. ביי. דרך אגב יש לכם תוכנית נהדרת, מצחיקה, נלך וחבל שלא בוכים את החמשירים שלי. ביי. בבקשה תקשבו את החמשירים שלי על הקו וואי. נמצא זוכה פרס יקיר התוכנית, מר אירן, אירן זרגרי. ערב טוב. הלו. שלום לך. שלום, אני רב. רוצה שתגיד על חמשש ליוק הזה, בבקשה. בבקשה. חמשש ליוק הזה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איך אני מרגיש שאני עדיין בשוק. גם אנחנו, גם אנחנו. עכשיו קיבלת את 15, או יותר נכון שלוש דקות של תהילה. כן, גביר מדיוק. אני אצא מהבית עם מככה על הפנים. אתה תצא מה? על הפה. תגיד, יש לנו כמה שאלות שבאמת מסקרנות אותנו. למה קראת לנו אברי בחלק מההודעות? זה סתם שם. אה, אוקיי. אוקיי, תודה רבה. לשאלה הבאה, החמשי שלי הוא כזה, האם זאת שורה מהחמשי? לא חשוב. ערן, אתה מקבל, שים לב, אתה תצא במית ותלך ישר לפארק מנחם בגין, ואתה מקבל ארוחה זוגית ויום כיף שעושה גלים, אוקיי? אוקיי. סקי מים בכבלים, יום שלם, ותקבל גם משקפי שמש, פפראצ'י, מתנ"ק, אופטיקה, הלפרים, שתוכל גם לעשות סקי וגם להסתנבר. תוכל לצאת לרחוב, כי אתה סלברטי עכשיו, זה... משקפי פפראצ'י. אנשים יעצרו אותך ברחוב ויגידו, ערן, תגיד לנו, החמשיר שלי, שלי הוא כזה, תגיד, תתראה, <laughs> תתראה... <laughs> כן? אנחנו מאוד מודים לך, מאוד מאוד מודים לך, יש לך משהו אחרון לומר לאומה? החמשיר שלי הוא כזה. אתה גדול, אתה גדול. יקיר התוכנית, קח את מפתחות הזהב של האולפן, וסע לך לדרכך. תודה רבה לך.